בתנ״ך שנותנים לנו להבין את ישעיהו טוב יותר ונותנים לנו אפשרות גם להבין את תוכנית הישועה של אלוהים טוב יותר. באמת ככל שאנחנו קושרים את הסיפורים בתנ״ך והנבואות של אלוהים אנחנו מבינים אותם טוב יותר. זה מה שנקרא במילים פשוטות, את <laughs> המטרה. המטרה יותר את התוכנית של אלוהים ולקבל ממנו עוד יותר כוח כדי אז אחרי ההקדמה כל כך דרמטית, <laughs> אנחנו נתפלל ונבקש את ברכת אלוהים. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, קודם כל אנחנו רוצים להודות לך מקרב ליבנו על ההזדמנות שאנחנו בריאים ושלמים. אני כל כך מודה לך אבא על אלכס, שהוא הגיע היום לאספת תפילה, והוא עדות אה, חיה ונושמת לכוח שלך ולאהבה אה, אה, שלך. ולנאמנות שלך לעם שלך שמתפלל אליך ואתה שומע תמיד מהמקום שאתה בשמיים יושב ועונה לתפילות שלנו. אני מתפלל בשביל כל חברי הקהילה שלנו היכן שהם נמצאים כרגע. אבא אתה יודע ומכיר כל אחד בצורה מושלמת ואני מתפלל שהרצון שלך יתקיים בחיים של כל אחד. אני מתפלל גם בשביל דנה וארצות הברית אני שמעתי מאימא שלה שיש לה תוכניות, ואנחנו מבקשים שתברך את כל מה שהיא עושה. אנחנו לא יודעים, אבא, את הדרך שהיא בחרה, ואנחנו לא מכירים, אבל אנחנו מבקשים שאתה תהיה איתה בכל שלב, ותשמור עליה, גם על אחיה יונתן ועל אבא שלה, שאתה, אבא, תהיה איתם, ותשמור עליהם בכל מקום שהם נמצאים, גם פה על אימא שלהם, שהיא תמשיך לשרת אותך. ואני מתפלל בשם של ישוע המשיח, שבסופו של דבר אתה תאחד את המשפחה במקום אחד. ושהם יוכלו לחיות ביחד. אנחנו מתפללים ומודים גם בשביל המשפחה של אנה, כל המשפחה שלה תברך אותם, תברך את כל מה שהם עושים בשמך. אנחנו מבקשים שהרצון שלך יתקיים, ואנחנו היום מבקשים שרוח הקודש ידריך אותנו בכל מה שאנחנו עושים, וכל מה שאנחנו נלמד היום שיהיה לו כוח להשפיע על החיים שלנו במידה כזאת שאנחנו נתקרב אפילו אליך עוד יותר. תודה לך אבא על הכל, אנחנו מתפללים ומודים, השם של ישוע המשיח, אני מתפלל בשביל כל מי ששומע גם את ההקלטה הזאת, שתהיה ברכה מאוד מאוד גדולה בחיים שלו, השם של ישוע המשיח, אמן. אמן ואמן. אוקיי, אז היום אנחנו כבר בשיעור השלושים ושבעה, בספר ישעיהו הנביא, פרק קצר, פרק שלושים וחמש. הפרק הזה מתחיל בשני פסוקים מאוד מאוד יפים, אפילו הייתי אומר מדהימים. אני מאוד אוהב את השפה שישעיהו מדבר בה, שפה מאוד עשירה, אגב מאוד ציורית. זאת אומרת, יש לו שפה שאתם יכולים לדמיין אותה בצורה מאוד יפה. במיוחד למי שקורא בעברית, מכיוון שישעיהו חי בישראל ותיאר את הנוף בצורה מאוד מאוד קרובה בעברית. הנביא מתאר זמן מאוד מיוחד שמאוד מנוגד למציאות הנוכחית שלנו בישראל מי שחי פה יודע מי שמבקר במקומות הוא מתאר מצב של אזור ישימון זאת אומרת אזור מדברי צחיח שהופך בצורה קיצונית לאזור פורח והפסוק הראשון אגב הוא שיר מאוד ידוע לישראלים מאוד יפה זה הולך ככה, יסוסום יסוסום מדבר וציה ותגל ותגל תגל הערבה ותפרח ותפרח ככה בצלת ותפרח ככה בצלת, זהו, so, פה הסתיים התפקיד שלי כזמר <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אבל רק רציתי <laughs> שתדעו שהפסוק הראשון הוא שיר בעברית, <laughs> מאוד מאוד יפה, <laughs> פסוק שתיים פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה, הדר הקרמל והשרון. הם יראו כבוד אדוני הדר אלוהינו. שמתם לב לשפה? איזה שפה יפה בעברית. אתה אומר להם אני מתכילה להבין כמו שאני יכול להגיד. או, זה טוב, זה לא קורה במקרה. נכון, זה מה שאני תמיד אומר כשאני מלמד. אני אומר שכדי ללמוד לקרוא צריך לקרוא. אי אפשר ללמוד לקרוא בלי לקרוא. חייבים לקרוא כדי לדעת לקרוא. אז את הולכת בדרך הנכונה, אסתר, ובכוח של רוח הקודש את יכולה להבין אפילו טוב יותר. אז הפסוקים האלה שאנחנו קראנו עכשיו הם פסוקים נבואיים שמתארים מצב קיצוני, נכון, של יובש וחוסר תכלית, שהופך לקיצוניות השנייה, אוקיי? כל מי שחי בישראל ולפחות פעם ביקר בערבה יודע בבירור על מה הנביא מדבר. מי שחי ב... מה? <laughs> בשוויץ, זה אף פעם לא היה בארץ, יהיה לו קצת קשה לתאר את מה שהנביא מתאר פה. <אח> ישעיהו מתאר את הערבה בתיאור שקשה להאמין שהתקיים, תסתכלו עכשיו בשקופית, זאת הערבה, אוקיי? <אח> לכן כל כך, אתם יכולים לראות ששום דבר לא צומח שם, כמעט בקושי אפשר למצוא שם איזה צמח, מהסיבה הפשוטה כמובן שאין... כמעט קשמים שיורדים שם, והאדמה היא מאוד מלוכה. מי שיודע, אנחנו ביום ראשון האחרון שעבר חזרנו מחופשה של שבועיים ברומניה, טוב. שם אתם לא תראו את הנוף הזה. מה שהדבר הבולט ביותר שאנחנו גילינו בנוגע לנוף הרומני ולטבע שם, הוא שמים לא חסר שם. כשאני אומר מים לא חסר שם, אני הולך אבל ממש לקיצוניות הגדולה מאוד, יש שם הרבה מאוד גשמים, ירדו שם הרבה ימים של גשם היו שם, וגשם ירד במשך רוב שעות היום, במשך רוב ימות השנה יורד שם גשם, ולכן לא פלא שהנוף נראה ככה, וואו. נוף פשוט מקסים, האוויר צלול ונהדר, אם תסתכלו טוב טוב בתמונה התמונה הזאת צולמה בתוך מבצר של המלך דרקולה, ככה קוראים לו. המלך הזה היה מלך מאוד מאוד אכזר, היה לו הרבה כוח. למרות שהמקום נראה מאוד מאוד פסטורלי, המבצר הזה היה מקום שאנשים לא ממש, הרבה סבל היה שם במילים אחרות. הוא מוקם על פסגת הר מאוד מאוד ירוק, גבוה וירוק, ומוקף בהרים ירוקים. לא סתם ירוקים, ירוקים, ירוקים, אתם יכולים לראות כמה צפופים העצים שם. אגב, שם קרן הקיימת לישראל לא, לא קיימת שם, שם הצמיחה היא טבעית לחלוטין. ואני, ואני ראיתי שתילים ממש שבוקעים מתוך הזרעים עצמם שם, מדהים. מקום ממש מדהים, וגם קר. מאוד מאוד נהניתי מהמזג האוויר. אם תסתכלו פה... אתם תוכלו לראות שם איזה מישהי עומדת ומסביבה כמה אנשים, אני אקרב את התמונה קצת יותר, זה אנחנו, <laughs> הילדים, הילדים ואני הלכנו לצד השני, מאוד מאוד נחמד המקום הזה, מאוד יפה. אבל למרות הנוף המדהים, המבצר הזה, כמו שאמרנו, נותן למבקר נקודת התייחסות אמיתית. למצב שהעולם נמצא בו, אוקיי? Okay, זה לא הכל פסטורלי, למרות שפע המים והצמחייה, הצמחייה היא שמאוד עשירה, הרוע שולט ביד רמה. בתחתית התמונה, כאן, בתחתית שלה, אתם יכולים לראות מה היה עושה המלך לאויבים שניסו לכבוש את המצודה שלו, כאן זה אמנם זה קטן, אבל זה גרזן שפה היו חותכים את הראש לאנשים. וכאן היו אה, פשוט גם תולים אותם, וכאן היו כוש... מכניסים את הידיים ואת הראש שלהם ומשאירים אותם ככה במשך ימים שלמים אה, למות מרעב ואכזריות שאין לה אה, פשוט אה, אה, סוף אפשר להגיד. לא רק זאת, אם תסתכלו בתמונה הזאת שהיא צולמה קצת מלמעלה, מעל המקום הזה, מה אתם רואים פה? זה, אלה הם לא אנשים אמיתיים, זה בובות, אבל ככה היו משבדים את האויבים Uh, הם שמים אותם על uh, uh, עמודים מאוד מאוד חדים, תוקעים אותם שם כדי להראות, uh, איך אומרים, uh, נו, להש... להרתיע, להרתיע, למען יראו ויראו, שכל מי שיסתכל עליהם יחשוב פעמיים אם להגיע. עכשיו אם תסתכלו פה למטה, אתם רואים איזה גובה זה? זה הכביש פה למטה, עד שעלינו למעלה עלינו בסביבות שלושת מדרגות, אוקיי? משהו כמו שלושת אלפים מדרגות, מאוד מאוד קשה <שמע> לטפס לכאן. אתם יכולים לראות שזה כל הזמן במגמת עלייה. <שמע> לפי המעילים והכובעים, אתם בטח יכולים לראות שהיה גם מאוד קר. <שמע> אבל <שמע> באמת זה עשה עליי רושם להראות שמסביב כל כך יפה, אבל הרוע האנושי <שמע> עדיין קיים וזה לא, מש... לא משנה בעצם. <שמע> זה בעצם קיצוניות. <שמע> <שמע> כאן אנחנו רואים בעצם את הקיצוניות הזאת, גם בפסוקים האלה, הפסוקים הראשונים. הנביא מדבר על זה בדיוק, שהוא מתאר את השינוי הקיצוני בין ערבה לשמחת הפריחה במדבר, אוקיי? השינוי הטוטלי בעצם מתרחש אה, כאשר כבוד אה, אלוהים וההדר שלו ייראה בעולם. זאת אומרת שהעולם הזה ישתנה, שיחזור להיות למה שהוא היה פעם. במקום מדבר יבש, גן עדן, אוקיי? זו התוכנית של אלוהים. בואו נעבור לפסוקים הבאים מהר, לכן אלוהים מעודד, בעצם העידוד הוא בשינוי, נכון? <אח> כל אחד שנמצא במצב רע מאוד, הוא מאוד מאוד שמח אם המצב הזה ישתנה לטובה, נכון? אז גם כאן אנחנו רואים, ממצב של ערבה יבשה, בלי מים, בלי טעם, בלי ריח, אנחנו עוברים למצב של פריחה. ולכן ישעיהו אומר חזקו ידיים רפות, מה זה ידיים רפות? ידיים שהן חלשות, וברכיים כושלות אמצו, בקיצור תתעודדו, אמרו לנמהרי לב חזקו, אל תיראו, הנה אלוהיכם נקם יבוא, גמול אלוהים הוא יבוא וישעכם, יש מישהו שהוא עומד מאחוריכם, יש מישהו שמגן עליכם, הנביא רוצה לחזק את העם, הוא רוצה לתת לעם זריקת עידוד, והוא אומר להם, יש סיכוי אך ורק באלוהים. וזוהי בעצם מטרת הנבואה. אנחנו רואים שהפרק הזה, אם אתם תקראו אותו במהרה, אתם תראו שהוא מאוד קצר. יש לו מטרה לפרק הזה, להראות את המציאות האמיתית כאשר הכל נראה אבוד. שבעיניים שלנו אנחנו לא רואים תקווה, אלוהים אומר, חכה רגע, תראה מה אני יכול לעשות. שאתה לא רואה תקווה, אני רואה משהו אחר. אני אדון כל התקוות ואדון כל הכוחות. <אנשים> כמה אנשים, ואני מכיר אנשים באופן אישי, שהם נשברים, שהם לא מסוגלים יותר לשרת את אלוהים, מכיוון שהצרות של החיים גורמים להם להיות שבורים, להישבר, להתמוטט. ואלוהים אומר, אני רוצה את הידיים שלכם חזקות. אני רוצה את הרגליים שלכם חזקות, אני רוצה שתמשיכו, אני רוצה שתהיו חזקים, למה? לא בגלל שרק תהיו חזקים, אלא כדי שתמשיכו לשרת אותי, כדי שתהיו אור בעולם הזה, כדי שכל אחד ידע שהאלוהים שלכם הוא אלוהים חזק, שהוא לא רק מסתכל אלא הוא גם עושה. זוהי המטרה של הנבואה, להראות את המציאות האמיתית. יש מקרים רבים, ואני יודע את זה, שנסיבות החיים משפיעות בצורה כל כך חזקה על האמונה שלנו אפילו. האמונה מתערערת כתוצאה מכך שאנחנו סובלים. שיש איזשהו משבר בחיים, מה קורה לאמונה שלנו? מתחילים להיווצר בסדקים. זה מאוד מאוד מאוד מאוד מצער שאלוהים רואה את המצב הזה ורוצה שזה יהיה אחרת לגמרי, הוא עושה הכל כדי שזה יהיה אחרת לגמרי, אבל... הרבה מאוד פעמים זה לא קורה, כי אנשים אה, נשברים. הנביא מביא דוגמאות למצבים בחיים של בן אדם, ואנחנו נקרא אותם עכשיו בפסוקים הבאים. איזה, איזה דוגמאות? דוגמאות למצבים בחיים של בן אדם שגורמים לו להתרחק ואפילו להעמיד בספק את הדרך שאלוהים הראה לו. נניח שאלוהים הראה לארלקס דרך, אבל הוא נקלע פתאום למצב הזה, בסופו של דבר אלכס יכול להעמיד בספק, להגיד, איפה אתה אלוהים? <אח> פסוק חמש, השינוי, כמו שבערבה יש פרחים, יש מים, פתאום גם לאנשים שהם עיוורים יש אפשרות לשינוי טוטאלי. אז תפקחנה עיני עיוורים ואוזני חרשים תפתחנה, אז ידלק האייל פיסח וטרון לשון אילם. כי נבקעו מים במדבר ונחלים בערבה. שמתם לב איזה קשר הנביא עושה? קודם כל, לאלוהים באמת באמת לא אכפת לו אם הערבה יש בה פרחים או אין בה פרחים. משהו, הנביא רוצה להראות פה כמה אנשים חשובים לאלוהים. והוא אומר להם, אני יכול לעשות את השינוי הזה. אתם הולכים לטיול בערבה, אתם מסתכלים מסביב, אין שום פרחים, אין כלום. אתם אומרים, נו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, אלוהים אומר, אני יכול לגרום למצב הזה להשתנות בצורה טוטאלית. מדבר יבש, גן עדן. עיוור, רועה. אתם שמים לב את ההקבלה? חירש, שומע. ואז בעצם השינוי הזה מצביע לנו על דרך שאלוהים רוצה שאנחנו נקבל. והיה השרב לאגם וצמאון למבואי מים. בנווה תנים רבצה חציר לקנא ובגומן. במקום uh, חוסר תקווה טוטאלי, יש תקוות עולם. אתם שמים לב לקיצוניות, אני, אני מאוד רוצה להדגיש במסר שלנו היום את האפשרות לשינוי טוטאלי בחיים. זאת אומרת, מחוסר תקווה מוחלט לתקווה uh, מושלמת. בישעיהו 12, אם אנחנו רוצים לעשות את ההקבלה, הקבלה מאוד יפה ודומה, 12, 2, 3 כתוב הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עוזי וזמרתיה אדוני ויהי לי לישועה ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה כן נכון נכון שאפתם מים. אני לא אתחיל עכשיו לשיר עוד פעם, אבל את צודקת, יש לזה שיר מאוד יפה. אז גם בפרק הזה ישעיהו משווה את הישועה של אלוהים למעיינות מים שמהם שואבים העם שלו את הישועה שלהם. גם במדבר כשאלוהים רצה להראות את הישועה שלו, מאיפה הוא הוציא מים לבני ישראל? מתוך הסלע. המושג הזה, מים חיים, הוא שווה לחיים עצמם. ואלוהים רוצה שהעם שלו תמיד יבטח בו. הוא אומר בפסוק שתיים: הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עוזי וזמרתיה אדוני ויהי לי לישועה. כמה תקווה, כמה כוח יש בדבר אלוהים להפוך אדם שהוא הופך לשבר כלי בגלל הצרות של החיים לכלי שרת בידיים של אלוהים וזה לא משנה הוא בן תשעים או בן חמש עשרה. כאשר אדם נותן את ליבו לאלוהים, אלוהים יכול לקחת אותו ולהשתמש בו לתפארת שלו. פסוק שמונה, עכשיו זה הפסוק שאנחנו נדבר עליו היום הכי הרבה, מכיוון שהוא בעצם נותן לנו את הדרך לשינוי הזה. והיה שם מסלול, אוקיי? איפה זה שם? במדבר, בערבה, איפה, ש, איפה שהשינוי הזה מתחולל. אתם יודעים מה זה מהזאת מתחולל? מתרחש. השינוי מתרחש במקום שיש שם מסלול ודרך. איך קוראים לדרך הזאת? <ווה> ודרך הקודש היא קרא לה. כדי שהשינוי הזה יתחולל, בעצם אה, ישנה דרך שצריך ללכת בה כדי שהשינוי הזה יתרחש. זה לא קורה כמטה קסם. שאלוהים עושה הוקוס פוקוס פום ואז יש שינוי אלא זה תהליך שבסופו של דבר אה, נגמר בשינוי הגדול הזה אבל בכל זאת זה תהליך אה, לא יעברנו בדרך הזאת כתוב בדרך הזאת לא יעברנו טמא והוא למו הולך דרך ואווילים לא יטעו לישועה של אלוהים יש מסלול אוקיי שנקרא דרך הקודש. כאן אנחנו קוראים את זה בצורה מאוד ברורה. במסלול הזה, במסלול, עוברים כל אלו שהחליטו להקדיש את החיים שלהם לאלוהים. זה השביל שהם הולכים בו, זה המסלול שלהם. הם מחליטים לחיות את החיים שלהם בהתאם למסלול שקובע האלוהים. היום אני דיברתי עם אשתי פאולה, והיא רצתה בעצם, היא אותי שאלה מאוד... חשובה, שקשה מאוד להרבה אנשים לענות עליה, איך אני יודע בעצם איזה מסלול לבחור בחיים שלי? איזה מסלול אני אבחר בחיים שלי כדי שאני אדע שהמסלול הזה הוא בעצם המסלול שאלוהים רוצה שאני אלך בו? איך אני יכול לדעת? ואנחנו בעצם דרך הפסוק הזה, שאני יודע שאם פאולה תשמע את ההקלטה הזאת אז אנחנו נדבר על זה, דרך הפסוק הזה Uh, אנחנו יכולים לדעת בעצם איזה מסלול אנחנו uh, יכולים לבחור. אלוהים נותן לנו אפשרות לבחור כל מסלול שאנחנו רוצים בחיים, כל עוד שהמסלול הזה הוא בתוך מסגרת הקודש, <ש> הקדושה <ש> שלו. אז אני יכול להיות סנדלר, ואני יכול להיות מדריך טיולים, ואני יכול להיות בנאי, רופא, מה שאתם רוצים, רופא, טבח, כל עוד אני בוחר במקצוע הזה, שבלב שלי uh, אני רוצה להקדיש אותו לאלוהים. זאת אומרת, אני רוצה ללכת בדרך של אלוהים בכל דבר שאני עושה. אלוהים נותן לנו חופש בחירה להחליט איזה מתנה, איזה כישרון יש לנו, ומה אנחנו נעשה עם הכישרון הזה כדי לייצג אותו בעולם הזה בצורה טובה יותר, נכון? אז זה בעצם המסלול, ולמסלול הזה קוראים דרך הקודש. פעם אחת זה רק כתוב בכתובים, בפרק הזה. אין עוד מקום בכתובים שכתוב סליחה, בתנ״ך, בכתובים יש את שישוע אומר אני הדרך האמת והחיים והוא מתכוון כמובן לדרך הזאת. הדרך הזאת, דרך קודש, לא עוברים שם טמאים מכיוון שהם לא שייכים לדרך הזאת. בדרך הזאת אפילו אנשים שאינם חכמים לא הולכים בטעות, כאן כתוב בסוף הפסוק, ואווילים לא יטעו. בדרך הזאת גם האווילים לא טועים. דרך הקודש היא הדרך היחידה בה אי אפשר לטעות, אי אפשר לטעות. אפילו אם אתה לא חכם, גם אם אתה בן אדם שלא אני. קיבל מספיק, אתה, אם אתה הולך בדרך של הקודש אתה לא יכול ללכת בטעות. בדרך הזאת, תשימו לב, אנחנו נלמד על זה היום, בדרך הזאת לכוחות של העולם, כוחות הרעים של העולם אין מקום שם. לדרך הזאת, בדרך הקודש, לכוחות האלה אין מקום. תשימו לב להמשך הפרק, פסוק תשע, לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה, לא תימצא שם והלכו גאולים. המילה כאן שקוראים לה אריה לא מדובר כאן כמובן על אחד מהחיות שאלוהים ברא. לא יהיה שם אריה במובן כמובן של הכוחות שפועלים בעולם. אלוהים מראה את זה בכתובים בכל מיני צורות שאנחנו נראה צורה אחת ממנה היום. אלה שהם בעצם הולכים בדרך הקודש, הם הולכים מה? והלכו גאולים. לכוחות האלה הרעים שיש בעולם, אין דריכת רגל, מדרך רגל, בדרך הקודש של אלוהים, מכיוון שהם לא חלק מהדרך הזו. ולכן אנחנו יכולים להיות בטוחים, כאשר אנחנו הולכים בדרך של אלוהים, לכוחות האלה אין להם כוח עלינו. איזה דוגמה טובה יותר אתם יכולים למצוא? בכתובים, מאשר גם הדוגמה של דניאל. היום אנחנו נדבר על דוגמה אחרת, כי הדוגמה של דניאל כולם מכירים, אבל דניאל הלך בדרך הקודש, האם לאריות היה להם כוח עליו? לא. האם האש שזרקו את החברים שלו לכבשן שלצה בהם? לא. במקום שדרך הקודש עוברת, לכוחות של העולם אין שם מדרך רגל, שם האלוהים פועל. לכן צריך לחשוב טוב טוב אם אנחנו עוזבים את הדרך הזאת. בדרך הקודש בה צועדים הגאולים אנחנו רואים שהכוחות האלה אינם יכולים לפעול. אבל כמו שאני הבטחתי לכם, היום אנחנו לא נדבר דווקא על דניאל אלא אני רוצה לקחת אתכם לספר מלכים א' לפרק 13. סיפור מאוד מאוד מאוד מעניין ש... מתאר ומדבר הרבה על דרך. בפרק הזה, פרק 13, מסופר על אדם שהיה לו קשר מצוין עם אלוהים עד כדי כך שהוא היה נביא. אוקיי? הוא נבחר להיות שליח של אלוהים למלך ישראל. אוקיי? אלוהים בחר בו להיות שליח למלך ישראל. בואו נפתח בפרק 13 במלכים א' ונקרא מ-1 עד 5. בואו נקרא.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 זה המופת אשר דיבר ה' הנה המזבח נקרא ונשפך הדשן אשר עליו פסוק ארבע ויהי כשמוע המלך את דבר איש האלוהים אשר קרא למזבח בבית אל וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמור תפסוהו ותבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה אליו והמזבח נקרא וישפך הדשן מן המזבח כמופת אשר נתן איש האלוהים בדבר אדוני. הסיפור הזה, הרקע שלו הוא כזה, הוא מתחיל עם רקע מאוד פוליטי, ירבעם, הוא מחליט בעצם להקים ממלכה נוספת חוץ מיהודה, יש את יהודה ששם נמצא בית המקדש, ירבעם רוצה למצוא חן בעיני העם שלו, אין לו בית מקדש, הוא מחליט להקים לא רק בית מקדש אחד, אלא שתיים, אחד בבית אל ואחד בדן בצפון, בצפון ישראל. שני בתי מקדש שמה, מה הוא עושה? הוא מקים אה, את האלים בעצם של המצרים, את העגל, הא, הוא מקים אותו מחדש אה, ואלוהים רוצה להציל את העם שלו, מה הוא עושה, כמו שהוא עושה תמיד, שולח נביאים שלו כדי לומר את האמת. אני דיברתי עם אסתר על עד כמה זה חשוב שאנחנו צריכים להגיד את מה שאלוהים אומר ולהשאיר לאלוהים את החלק של הפעולה זה מאוד מאוד חשוב לומר את הדברים ולא להשאיר אותם אצלנו ולכן אלוהים בוחר שליחים שהשליחים האלה הולכים ועושים את דברו היום אנחנו נראה עד כמה מדויק הם צריכים לפעול וללכת בדרך שהוא אומר בוא נמשיך לקרוא מלכים א' 13 נמשיך מפסוק 6 אחרי שהמלך התייבשה לו היד, הוא לא יכול להשיב אותה אליו ויען המלך ויאמר, הוא פונה עכשיו אל איש האלוהים ממלך הוא הופך להיות לאיש חסר אונים הוא אומר, חל נא את פני ה' אלוהיך והתפלל בעדי ותשב ידי אליי ויחל איש האלוהים את פני ה' ותשב יד המלך אליו ותהי כראשונה אוקיי, איזה כוח הא... הא... האיש הזה מראה את הכוח של אלוהים אלוהים שולח אותו הוא רוצה לפגוע בו, המלך, נכון? הוא מלך, וזה סתם איש מסכן. הוא אומר, תתפסו אותו, מה קורה ליד שלו? מתה. מה קורה למלך? היפוך תפקידים. עכשיו המלך הופך להיות מסכן, והאיש הזה הופך להיות הסמכות שלו. והוא אומר לו, בבקשה תתפלל, שהיד שלי תחזור כמו שהייתה, ואלוהים מראה את הכוח שלו. נכון? הוא מרחם עליו. הוא לא אומר לו, אמרתי לך, עכשיו תישאר ככה כל החיים. זה שטן. אלוהים רחמן, כמובן, הוא מתפלל, הוא אומר תתפלל לאלוהים שלך כדי שהיד שלי תחזור כמו שהייתה ואז המלך, המלך אה, מאוד אה, שמח והוא רוצה להכיר תודה לאיש הזה וידבר המלך אל איש האלוהים בוא איתי הביתה, מזמין אותו לארמון, אה? <ש> הוא סעדה והייתה לך מתת, בוא תאכל וניתן לך מתנה שימו לב מה אומר איש האלוהים. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תיתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה. מאוד ברור. האם האיש הזה יודע את הדרך שהוא צריך ללכת? הוא יודע מצוין. הוא קיבל את ההוראות המדויקות ביותר. פסוק תשע, כי כן ציווה אותי בדבר אדוני לאמור, לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת. הוא קיבל הוראות מדויקות מאלוהים כיצד להתנהל. <coughs> וילך בדרך אחר ולא שב בדרך אשר בא אל בית אל. הנביא עד כאן ממלא את השליחות של אלוהים עד הסוף. הוא לא רק הביא את דבר אדוני לירובעם, אלא גם עשה בדיוק מה שאלוהים אמר. עכשיו תשימו לב, זאת הדרך היחידה שאלוהים יכול היה להגן עליו. וזה... קונה לכל אחד מאיתנו, אוקיי? הדרך היחידה שאלוהים יכול להגן על הנביא במקום של רוע, במקום שהוא נמצא, הוא חייב ללכת בדרך של אלוהים. אין שום ספק פה ואין שום שאלות. למה לא לשתות? למה לא לאכול? למה לא לחזור אה, באותה הדרך? דבר ה' לא נותן שום הסברים בקשר לכך, אבל הנביא... מבין שהוא חייב לעשות בדיוק מה שאלוהים אומר. לא תאכל, לא אוכל, לא תשתה, לא אשתה. לא תלך באותה הדרך, לא אלך באותה הדרך. אנחנו לא רואים פה סימן שאלה, למה? הנביא לא שם סימן שאלה איפה שאלוהים שם סימן קריאה, אוקיי? וזה מאוד מאוד חשוב. ישעיהו 35-34, הפסוק הזה שאנחנו קראנו, והיה שם מסלול. ודרך, ודרך הקודש יקרא לה, לא יעברנו טמא ואולמו הולך דרך אווילים, לא יטעו. לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה. אלוהים רוצה להגן על האיש שלו, על הנביא שלו, עלינו. והוא אומר לנו, השטן לא יפגע בכם, לא יטרוף אתכם, אם אתם תלכו בדרך שאני אומר. הוא לא יצליח לעשות את זה. פסוק עשר, ובדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. פסוק עשר מתחבר בצורה מושלמת עם פסוק אחד ושתיים של הפרק הזה. זה הפסוק האחרון פה בפרק הזה. הנביא פה מתאר את הדרך שצריך ללכת בה איש האלוהים שבא לירובעם, נכון? ככה בדיוק הוא מתאר. זאתי הדרך הבטוחה ביותר. שם לכוחות הרוע לא יהיה את הכוח לפגוע בשליח של אלוהים. השטן עושה הכל, והוא יעשה הכל, כדי להוציא אותנו מהדרך של אלוהים. עכשיו, בקשר לאיש האלוהים, לאויב היה רעיון גאוני. האם האויב מתרשם מכך שהאיש אומר לא אלך? הוא מדבר למלך, נכון? הסתן לא אומר, טוב, זהו, הפסדתי, גמרנו, לא. הוא לא מתייאש, הוא ממשיך לחשוב איך אני יכול להוציא את האיש הזה מאלוהים, איך אני יכול לגרום לנביא לצאת מהדרך הזאת שכתוב פה בישעיהו. אוקיי, הנה הסיפור מקבל תפנית ואנחנו פוגשים נביא אחר ונביא אחד זקן מפסוק 11 נביא שיצא לפנסיה, אוקיי, נביא זקן יושב בבית אל ויבוא בנו ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוהים. עכשיו זה לא רק הבן, גם שאר הילדים באים אחרי הבן אולי, או יחד איתו, אבל קודם הבן מספר. אה, איש האלוהים היום בבית אל, את הדברים אשר דיבר המלך, ויספרום לאביהם. זה מתחיל עם אחד, ובסוף הפסוק כתוב, הם מספרים לאבא שלהם. ואז בפסוק 12 הנביא מדבר לכל הילדים שלו, וידבר אליהם אביהם, איזה הדרך הלך. ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוהים אשר בא מיהודה ויאמר אל בניו חיפשו לי החמור ויכבשו לו החמור ויתגב עליו הסיפור הזה שאנחנו רואים עכשיו רואים את האפשרות השנייה שהאיש כבר התחיל ללכת בדרך שאלוהים אמר לו נכון הוא לא אכל לא שתה וחוזר בדרך אחרת וילך אחרי איש האלוהים טוב הוא רוכב על החמור והולך אחרי, בדרך שהוא יודע שהאיש האלוהים נמצא. וילך אחרי איש האלוהים וימצאהו יושב תחת האלה. האיש האלוהים רעב, צמא, נכון? עייף, יושב מתחת לעץ, לא מבין אה, למה הוא לא היה יכול לשתות ולאכול, הוא לא קיבל שום שכר על מה שהוא עשה, אבל הוא קיבל מאלוהים בעצם תפקיד, ועכשיו הוא ממשיך לעשות את מה שאלוהים אומר. במצב הזה שהוא נמצא, השטן מגיע. זאת אומרת, אתם זוכרים עוד איזשהו מצב במדבר שמישהו היה רעב וצמא כשבא אליו האויב? מי זה? ישוע המשיח, נכון? <אח> נכון, בסוף הימים כתוב שישוע היה רעב וצמא, ישוע הולך בדרך עם רוח הקודש, הולך בדרך הקודש, מה השטן עושה? מגיע אליו ברגעים החלשים ביותר. מה אכפת לי מה אמרת קודם? אמרת למלך אני לא אלך, אני לא, זה לא עכשיו זה זמן חדש. ואז הוא פונה אליו, ויאמר אליו, אתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר אני. ויאמר אליו, לך איתי הביתה ואכול לחם. פנייה שנייה, אוקיי? הפנייה הראשונה אה, בעצם לא הצליחה. האיש האלוהים מקבל את אותה הזמנה. אבל לא מהמלך, מירובעם, אלא מנביא אחר של אלוהים. מהנביא האחר של אלוהים. גם לכוונות הטובות, נכון הנביא הזה בא עם כוונות טובות? הוא בא לעשות לו טוב. אבל אני חושבת שהעידה ניסוי. הוא ניסה אותו. נכון, אלוהים ניסה אותו, כמובן. אבל הוא מנסה אותו, הוא נותן לשטן רשות לנסות. אפילו שזה בן אדם... אפילו שזה בן אדם שכבר הצליח לעמוד בעצם במצב של ניסיון אחד, השטן לא מוותר והוא ממשיך לנסות אותו. גם לכוונות הטובות של הנביא הזקן יש את הפוטנציאל להסיט את איש האלוהים מהדרך שאלוהים קבע לו. מה הייתה התגובה של האיש האלוהים? מסתבר שהוא עדיין התעקש ללכת בדרך שאלוהים קבע לו. פסוק 16, האיש עונה לאיש לא הזקן ואומר לו, לא אוכל לשוב איתך ולבוא איתך ולא אוכל לחם ולא אשתה איתך מים במקום הזה. כי דבר אליי בדבר אדוני לא תאכל לא לחם ולא תשתה שמים ולא תשוב ללכת בדרך אשר אתה הלכת בה. הוא מתעקש. אומר לו, אני לא יכול ללכת איתך, אבל תשימו לב. פסוק 18, ויאמר לו האיש הזקן, הנביא הזקן, גם אני נביא כמוך. ומלאך דיבר אליי בדבר אדוני לאמור, השיבאו <אח> איתך אל ביתך ויאכל לחם וישתה מים. כיחש לו. אתם יודעים מה זה כיחש? הוא נתן לו בעצם שקר, הוא שיקר לו, סליחה. הוא שיקר לו שקר, שהרבה אנשים קוראים לשקר הזה שקר לבן. למה? כי הוא רוצה לעשות טוב. הוא אומר לו, למה שאתה תהיה פה עייף? אתה רעב, אתה צמא. הילדים שלו סיפרו לו, האיש הזה לא אכל, לא שתה, הוא בא לעשות משהו טוב, צריך לדאוג לו. אז אלוהים, מה אכפת לאלוהים אם אני אתן שקר קטן? בטח אלוהים יסכים. האיש הזה משקר לו, כתוב, כיחש לו. פסוק 19... לא, בטח, בטח, בטח. זה לא שאלוהים אמר לו, כי כתוב בסוף הפסוק, כיחש לו. גיחש לו במילים יותר פשוטות, שיקר לו, אוקיי? Okay? וישב איתו ויאכל לחם בביתו וישת מים. אוקיי, okay. בקיצור, יצא מהדרך, אכל לחם ושתה מים, בניגוד מוחלט למה שאלוהים אמר. Uh, למרות זאת, הוא מרגיש נוח, נכון? הוא אוכל, שותה, הוא בטוח שהוא נמצא במקום הנכון כי הוא עם נביא של אלוהים הוא בטוח שהוא עושה את הדבר הנכון, אבל יש לו הפתעה ויהי הם יושבים אל השולחן באמצע ארוחה ויהי דבר אדוני אל הנביא אשר השיבו ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מיהודה לאמור כה אמר אדוני יען כי מרית פי אדוני ולא שמרת את המצווה אשר ציווך אדוני אלוהיך ותשב ותאכל לחם ותשת מים במקום אשר דיבר אליך אל תאכל לחם ואל תשתת מים לא תבוא לנבלתך אל קבר אבותיך. הפעם אלוהים באמת מדבר דרך הנביא, דרך הנביא הזקן והוא אה, גוער, הוא נוזף באיש בא, אה, האלוהים. כמה אירוני, תשימו לב, שמאותו פה באים הדברים של הנביא הזקן, מאותו פה שהזמין אותו לצאת מהדרך מאותו פה יוצא דבר אלוהים שגוער בו. <אז> <אז> <אז> כל הסיפור על המלאך ועל התוכנית החדשה של אלוהים הייתה שקר. מעניין שהנביא הזקן לא קיבל עונש, לא כתוב שהוא קיבל בסופו של דבר עונש על מה שהוא עשה. בפעם אחת הוא תפקד כמו נביא שקר, בפעם השנייה הוא מתפקד כמו נביא אמת. הסיפור לא מצביע על הנביא הזקן בתור דמות בעצם ש... עם התייחסות אליה, אלא דווקא על איש האלוהים. כשיש מצבים בעולם שגם אנשים מאמינים יכולים להיות מכשול לאנשים לא מאמינים. אנחנו לא סתם קוראים בכתובים לא לסמוך על אנשים, נכון? <אח> לא, אלא רק על אלוהים, רק על מה שאלוהים אמר וזהו, רק עליו. פסוק עשרים ושלוש, ויהי אחרי אוכלו לחם ואחרי שתותו, גם פה, תשימו לב, דבר אלוהים לא רק אומר שהוא סיים את הארוחה, אלא דבר אלוהים מדגיש במיוחד את האכילה והשתייה, אתם שמים לב? אחרי שהוא גמר לאכול ולשתות, בכל מקרה, האיש אלוהים יוצא שוב לדרך, הפעם הוא לא הולך ברגל, הפעם הוא רכוב על חמור, הוא לא רעב, נכון? הוא לא צמא, הוא לא עייף, אוקיי? הוא לא, הוא, לא, הוא לא סובל מהדברים שהוא סבל מהם בדרך של אלוהים. המצב שלו מבחינת העולם הרבה יותר טוב מקודם. הוא רוכב על חמור, הוא לא צמא, הוא לא רועב. <laughs> מצב נפלא. המצב שלו הרבה יותר טוב, אבל למרות זאת, זוהי לא הדרך שהוא היה צריך להיות בה. ואוי ואבוי, כמה שאני, מה אני אומר עכשיו? מה אני אומר עכשיו? כמה דרכים אנשים מאמינים בוחרים לפי הנוחות של העולם הזה ולא לפי הדרך שאלוהים יראה להם לפי מה שמרגישים בבשר, לפי מה שמרגישים את הנוחות בבשר הם אומרים ככה זה יותר טוב הם סומכים על כמה נוח לי בחיים נכון מאוד אבל האם אנחנו צריכים לסמוך על כך שנעים לנו, שטוב לנו, אנחנו לא רעדים, לא צמאים רכובים על, על חמור, סימן שזאת הדרך של אלוהים? לא. הדרך של אלוהים זה מה שאלוהים יראה לך גם אם היא קשה. תמיד הדרכים של אלוהים בעולם יותר קשות ולא נוחות. בדרך זאת הכוחות של האויב מחכים. הדרך של הנוחות, הדרך הנפלאה שמרגישים בטוב, שמה מחכים הכוחות של האויב. בדרך חיכה לו האריה, בפסוק עשרים וארבע, וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו ותהי נבלתו מושלכת בדרך והחמור עומד אצלה והאריה עומד אצל הנבלה. הכוחות של האויב חיכו בדרך שלא הייתה הדרך של אלוהים, בדרך שאלוהים של שלא נותן לכוחות האלה שום מדרך רגל, שם הייתה הדרך הנוחה, הדרך הרחבה של העולם הדרך הנעימה והרחבה, שם הכוחות האלה נמצאים ושם הם משפיעים ושם הם הורגים היום כל כך הרבה אנשים. וילך וימצאו האריה בדרך וימיתהו ותהי נבלתו מושלכת בדרך והחמור עומד אצלה והאריה עומד אצל הנבלה כל התמונה הזאת שאתם רואים פה, אני בכוונה שמתי את התמונה הזאת כל התמונה הזאת היא לא טבעית האריה לא אוכל את האיש והחמור לא בורח, אוקיי? והאריה לא פוגע בחמור, כל התמונה הזאת היא תמונה על-טבעית. <מח> כל המצב הזה שאתם רואים פה זה מצב של פוז, <מח> כמו שעושים ב-DVD, <בדי> <מח> עצור טוק, אוקיי? Okay, שהתמונה עוצרת, אלוהים עוצר את התמונה הזאת, אפשר להגיד זה היה מין DVD טבעי <מח> בטבע, שאלוהים עושה סטופ, עושה פוז ומשאיר את התמונה. התמונה הזאת היא עדות למה שאלוהים רצה ללמד את אלו שיהיו עדים למחזה הזה. בזמן ההוא לא היה טלוויזיות, לא היה DVD, לא היה אפשר לעשות פוז. <חש> הוא השאיר <חש> להם את התמונה הזאת. אריה הרג איש, החמור עדיין עומד, <חש> כנראה שהוא הרג אותו בהפתעה, הוא לא ציפה לזה, <חש> שהוא קפץ עליו על החמור, הפיל אותו, הרג אותו, ואז התמונה נעצרה. החמור עדיין עומד, באופן טבעי החמור כבר היה צריך להיות שתי קילומטר משם, נכון? האיש כבר מת והאריה עומד, תמונה לפני בעצם שקורה משהו. התמונה הזאת שאתם רואים כאן, זו תמונה שאלוהים רוצה ללמד את אלה שחוזים במצב הזה, וגם אותנו היום. שימו לב, ראשונה לפטרוס חמש שמונה, כמה מתאים הפסוק הזה למה שאנחנו למדנו היום. ראשונה לפטרוס חמש היו ערים ועמדו על המשמר, אויביכם השטן משוטט כמה, כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו. האויב איננו מעוניין בחמור, האויב רוצה להשמיד בני אדם, אוקיי? אנשים שהם מאמינים, הוא רוצה להשמיד את האנשים של אלוהים, הוא יוצא ומוצא אותם בדרך שלו שם הוא מוצא אותם, שם הוא יכול לפגוע בהם. הם פנו מהדרך של אלוהים לדרך שונה, שם בדרך הזאת הוא יכול לפגוע בהם. היום המסר שלנו הוא ברור, אלוהים רוצה להושיע כל אחד ואחד מאיתנו, אבל אנחנו חייבים ללכת בדרך שהוא קבע, חייבים. בשביל כל אחד מאיתנו יש דרך מאוד מיוחדת שאלוהים קבע, מאוד מיוחדת, והדרך הזאת חייבת תמיד להיות בתוך המסגרת שלו. נתן לך כישרון, מצוין, תעשי מה שאת רוצה, מה, ש, מה שאת מרגישה, שזה חלק מהכישרון הטבעי שלך, אבל בתוך העולם שאנחנו חיים, בכל מה שאנחנו נבחר לעשות, יהיו שני דרכים, של אלוהים ושל האויב. אם אנחנו בוחרים ללכת בדרך של אלוהים, אנחנו יכולים לפעול שם בהתאם לכישרונות שלנו, וזה לא משנה איזה כישרון. אם יש צעירים עכשיו ששומעים את ההקלטה הזאת, אני פונה גם אליכם. יש לכל אדם אפשרות לבחור את מה שהוא יעשה במהלך חייו. אבל תזכרו, בדרכים של אלוהים אתם מוגנים. אם אתם יוצאים מהדרך הזאת כמו שאיש האלוהים הזה עשה, למרות שהוא הרגיש נעים, למרות שהוא לא היה רעב ולא צמא וכבר היה לו אוטו משלו, נכון? היה לו את החמור. דווקא שם תפס אותו האריה, בנוחות שלו, בזמן שהוא היה הכי פחות עומד על המשמר. מה היה יותר טוב בשביל האיש הזה? עוד יותר טוב בשבילו היה להמשיך להיות רעב, להמשיך להיות צמא ולהמשיך להיות עייף וממשיך להיות חי. הפסוק האחרון בפרק שלנו, שאנחנו קראנו פסוק עשר, אגב הפסוק הזה מופיע בדיוק באותה הצורה בישעיהו פרק 51, פסוק 11. בדיוק אותו דבר. ישעיהו 51, 11, כתוב, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. אגב, היום הפרק הזה מלא בשירים, גם הפסוק הזה הוא שיר מאוד מאוד יפה בעברית, מאוד יפה, ואני אלמד אותו בקהילה, כי uh, הפסוק הזה הוא כל כך חשוב, שאלוהים מצא לנכון לשים אותו פעמיים בישעיהו, uh, וזה שיר מאוד יפה. מי הם אלה? אלה פדויים. פדויי אדוני, הם יחזרו ויגיעו לציון, ברינה הם יגיעו לשם. כמה שמחה תהיה להם? שמחת עולם. זה מה שאלוהים מבטיח. האם אלוהים מבטיח לנו שבעולם הזה יהיה לנו חיים קלים? לא. האם הוא מבטיח להושיע אותנו רק מהצרות של העולם הזה? לא. הישועה שאלוהים רוצה לתת לנו היא מעבר לכל הדברים שהעולם יכול לתת. מה שהשטן יכול לתת זה רק את הדברים שבעולם. אולי יותר כסף, בריאות, ילדים, פרנסה, מה שאתם רוצים. אבל תקווה. אבל תקווה לחיי עולם, לעולם הוא לא יכול לתת. <אז> <אז> הוא לא יכול <אז> לתת, רק אלוהים. רק אלוהים יכול לתת את זה. התפילה שלי היום היא, <אז> קודם כל אני מודה לאלוהים, שהיה לנו הזדמנות ללמוד את הפרק הקצר מאוד הזה בישעיהו, דרך העיניים של שאר הכתובים בתנ״ך, אמנם לא לקחתי את כל הכתובים, אבל דרך הסיפור של איש האלוהים, שאפשר לקרוא לסיפור הזה סיפור די טרגדי, זאת אומרת, זה טרגדיה מאוד גדולה, זה לא היה צריך לקרות. אנחנו רואים את הכוחות שפועלים בעולם הזה, עד כמה אנחנו שבירים, עד כמה האמונה שלנו עומדת במבחן, שהשטן אף פעם לא מתייאש גם כשאנחנו אומרים לא, לא, לא, לא, הוא לא מוותר, הוא לא מוותר והוא ממשיך עד שהוא מצליח לצערנו הרב בהרבה מקרים להסיט אנשים מהדרך של אלוהים ואז להשמיד אותם. עד כמה קשים חיי האמונה בעולם הזה. האם הדרך רחבה? לא. הדרך מאוד מאוד צרה. השער הוא מאוד צר, להגיע למלכות אלוהים, להגיע לפסוק הזה, להגיע לפסוק הזה. אנחנו צריכים הרבה אמונה והרבה תפילה והרבה כוח מרוח הקודש כדי שאנחנו, ולא רק אנחנו, גם הילדים שלנו, המשפחות שלנו, כל מי שאלוהים יביא לנו, שבסופו של דבר הם יהיו חלק בעולם החדש שאלוהים יברא. אז שאלוהים ימשיך לברך אותנו ושיהיה לכולם ערב טוב הוא מבורך, אנחנו נתפלל עכשיו, בואו נתפלל. כן. שלום, אני רוצה לבקש מכולנו, דוד סיפר לי שיונתן דיבר אתמול איתו. יונתן מה קיבל? יונתן, יונתן דיבר עם בעלי אתמול וסיפר לו שבכיתה שלו, שבוע שעבר, בחור אחד השתגע. בשבוע הזאת בחור שני השתגע. אז אני חושבת שזה מאוד עצוב, מאוד עצוב. תשמע, הבחור הראשון הוא ממקסיקו, והוא לומד באוניברסיטה שלנו. הוא השתגע והם לא יכלו להציל אותו כמו שצריך והוא משוגע, נראו לו עכשיו, איך אומרים, זריקות, שהוא יהיה ישן והמשפחה שלו, אין לו כסף ממקסיקו, איך להגיע לארגנטינה לקחת את הבן המשוגע, זה ממש הרג אותי. אז אנחנו צריכים להתפלל, ערן ווייט אומרת שהשיגעון זה פוטציה של שטן. אז אה, אנחנו צריכים להתפלל שאלוהים, שישוע ייגע בו, Amen. שיוציא את האויב מהראש של הבחור ושיסלח לו. אה, אנחנו Amen. לא יודעים איך גרם דבר כזה. אמרת שיש שניים. בשני גם כן. אמרת שיש שניים, שהם כן, השתגעו. מהכיתה של... אז יונתן ממש עצום, אז שהוא סיפר לי אני בכיתי, פרצתי מי יודע מי מכר, אם נכון. כבר שני צעירים בתוך ש... ש... שבוע נגיד. נכון. אבל יש לנו תקווה באלוהים שאנחנו אנחנו... נתפלל אליו עכשיו, ומספיק ניסיון כדי לדעת שאלוהים שומע את התפילות שלנו ועונה לתפילות שלנו. אז בואו עכשיו נתפלל גם בשביל הבחורים האלה. כן, אני אל, אני אני לא חשוב, אלוהים שם יודע שם כבר שם על מי אנחנו מדברים. אז בואו נתפלל, בואו נתפלל. ביחד. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך אדוני. <אז> כמה טוב אבא היה לפתוח היום את דברך ולגלות אותך שם אבא, את האהבה שלך ואת ההשגחה שלך ואת הדרך שלך. דרך הסיפורים, אבא, בדברך, אנחנו מגלים כמה חשוב להתמיד ללכת בדרך שאתה מראה ולא ללכת בדרך של האויב. תעזור לנו, אבא, השם של ישוע המשיח לקיים את דברך כדי שלאויב לא יהיה לו כוח עלינו וכדי שאנחנו נגיע, אבא, למקום שאתה רוצה שאנחנו נגיע. אבא, אנחנו שמענו עכשיו מאסתר את הסיפור על שתי בחורים, שני בחורים שהם אה, תחת השפעה של האויב השפעה שגורמת להם, אבא, שיגעון. ואנחנו מבקשים, אבא, בשם של ישוע המשיח, שבכוח שלך, אבא, אתה תסיר מעליהם את הכוחות האלה. אנחנו מבקשים שזה יהיה לתפארת שלך, שכולם ידעו שאנחנו מתפללים, אבא, לאלוהים שבשמיים, ושהוא יכול, אבא, לעשות הכול. ואנחנו מבקשים, בשם של ישוע המשיח, שהאויב הזה שעכשיו נמצא בתוכם, אבא, שהוא יצא מהם, עכשיו שאנחנו מתפללים שזה יהיה בתפארת שלך, שזה יהיה אה, למען שמך בעולם הזה, שכולם ידעו שיש אלוהים בשמיים. אני מתפלל בשביל יונתן, אבא, בשביל אה, הבריאות שאתה נותן לו, בשביל הכוח, שאבא אתה תגן עליו במקום הזה שהוא נמצא, שאתה תסיר, אבא, את כל הכוחות שרוצים לפגוע בו, ואנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך גם. תודה לך אבא על הכל, תודה על המסר ששמענו היום, אנחנו שמחים אבא, לא כי המצב בעולם הזה הוא טוב, אלא כי אנחנו יודעים שאתה יכול לעשות הכל. כמו שבערבה יש פרחים, אבא אתה יכול להוציא את כל הדברים הרעים מהחיים שלנו. תודה לך אבא על הכל, תברך אותנו בהמשך הערב הזה, שיהיה לתפארת שלך, שהכל יהיה לכבודך, בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן.